Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av audio-video i Tranås Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon, önskar Hits FM God morgon, god morgon Åh, Vi har kommit in i oktober och det var faktiskt en frostnatt Började dagen med egentligen att skrapa bilrutan om det hade behövt Honey, idag har vi fyllt hela programmet med gubbrock Så... Vad du än önskar dig så lyssna. Med Jan God morgon! Önskar HITS FM! <hittills> Hittills fm. Ah, vi började med lite status. Jag kan verkligen lova att det kommer bli mer status under morgonen. Hon ni varmt välkomna till Fredags för alla radio-talkshow med mig, Jan Holm. Har ni fått kaffe? Alltså, det är något speciellt med män över 50 år och deras kaffedrickande. Ah, om det tilltalar er av, ja, det ska ju för sig låta vara osakt. Men... Kaffemuggen bär alltid tydliga spår på deras åldrande. En eller flera kaffedroppar hamnar liksom över muggens kant och där på utsidan letar sig dropparna ner längs legotsporslin eller rent av papp eller plast. Jag vet inte, det kanske är så att läppmuskulaturerna har åldrats och förslappats och där i glipan och i bristen på den forna spänsten leds dropparna fel. Droppar som till slut samlas i botten och kapillärt skyndar sig för att sluta cirkeln. Den cirkel som sedan blir ett avtryck, en ring på en bordsskiva på en tidningsida eller i bästa fall på en servett. Men säga vad man vill, kaffe, det är gott. Tom Petty, rest in peace. And I I've been shut down. You the best thing that I've ever found and will be with care. reputations changeable situations terrible, but baby. about next to mine Fredagsförallan. Ja, ah, fränt. Ja. Ah. Det där var ju en kanonstart. Honey, ehm, hoppas ni mår bra. Vi mår fruktansvärt bra. Och när jag säger vi mår bra så, så menar jag jag och dagens gäst i Fredagsförallan. Varmt välkommen, Jonas de Var Vad kul att se dig. Tack, Holmbom. Mår det kul bra att vara här. Mår det bra. Skit bra. Något tidigt. Ja, du, du, du är lite, lite sådär förkyld så vi, jag, vi, vi håller lite avstånd. Ja. Ja. ja, du eh, Jonas. Eh, ja, vi, vi, går, vi går pang på först och främst. Då. Vi måste bara konstatera, vad är det som händer imorgon? Kan inte du berätta? Imorgon lördag klockan 20.00 slår Kvarnparken upp portarna för årets rockparty i Mjölby. Det blir livemusik med tre band. Fyra och en halv timme. Eh, första band på sen klockan nio. Ja, 0 För alltså ja. det För det tilla priset av 150 spänn Det är billigt va? Det är Vad får man för 150? Vad kostar snus? Ja, tre doser snus Jaha, du vet. Och då är det mycket nyttigare än snus Det tror jag inte du säga ah, Nu ska vi inte ta ja. den diskussionen vi, vi backar bandet lite ehm, För det är så här att Vi, vi börjar så här istället så här. Vem är Jonas Denergård? Så säger vi, vi börjar där Ja du Olmo, det är en bra fråga Det har ja. jag funderat länge ja. på Ja, jag vet inte Lastbilschaufför, bondräng mm. Amatörmusiker mm. soffligare. Mm. Soffligare? Ja, jag gillar att ligga på soffan Ja, du törpar då? Så, jo, lite så. det är en låt som passar in på mig så. Ja. Men du, ja Det är ju så du, Som, som lastbilschauffis så har du ja, jag vet inte, det de flesta europeiska länderna tror jag du har åkt det, eller? Jo. Ja, och, du, och du åkte även, du var Schaffis under den tiden då det var stängt i stora delar av Europa. På den gamla också. goda tiden, Östeuropa, bakom järnridån körde ja. mycket, ja. ja. Hur var det? Det var fräckt. Var det, på vilket sätt var det fräckt? Ja. <laughs> Va? Det var en udda värld. Ja man kommer till sasnits och ska glida in bakom gendarendon du visar passet fyra gånger. Alla har en Kalashnikov runt nacken och pekar på det. på den så det lite annorlunda mot Sverige. Ja. till exempel. Ja. Jag kan tänka mig att man det det är så du det vet jag, du är ju en jävel på att hitta. det har, det har är väl något du har fått mera. Men det, men, det, men det, kanske för du har kanske haft ett bra lokalsinne redan från start eller? Jag har nog ett bra lokalsinne men man har lärt sig hitta, man får ett sjätte sinne. Ja, det är så. För jag, ja. jag kan tänka mig att bitvis lite otryggt också. Ja, men jag har aldrig varit utsatt för, för någonting Nej. obehagligt under alla år. Ja, det är ju respekt. Ja. Och sen fuskar du en i massa olika språk också. Det har ja. också, också kommit under, under våran. Ja, några stycken. Du kan skälla ut någon på polska, på tjeckiska. Kan säkert några fula ord på ungerska också. Ja... Ja Jo, oh. oh. Turkiska Ja oh, Några Ja <laughs> Du ja, kan jag med det. Men anledningen till att du är här Det är inte för att vi ska prata drama. Det skulle kunna göra ett program om i och för sig För det är väldigt många som är intresserade av Det kan den, vi göra Det är en stor community Av schaffisar, Eller hur? Det är ju ganska många det är många Det är många som har kört lastbil faktiskt Det är många som har kört lastbil mm. Men anledningen till att du är här Det är att du är maestro Och eh, först Eller vad säger man, solo I gubbrockbandet Dock Som tillsammans med då, A Pint of Blues och eh, Degdala Trion Skapar eh, årets rockparty imorgon. Och det andra året i rad så det har blivit en tradition kan man säga. Men det är, det är bara dock som är tillbaka så att säga kan man säga. Det är bara dock som är tillbaka men det börjar väl bli en tradition och jag tror faktiskt på, på fullsatt imorgon. Jag tycker man snackar runt med folk när man fikar nere på stan i, i Degdalen så, mm. så hör man snacket gå lite att vi ska dit och vi ska dit och de ska dit och han ska ja. dit och... Ja. Men det finns plats för några här Trana spår också, tror jag? inte jag Ja, absolut. Ja. Det hoppas jag verkligen på. Smålänning som jag är i botten så hoppas jag. Ja, du är ut. ju det. Du yeah. är ju, du, man, man hör inte mycket av Kalmar-dialekten. Nej, för Sautan. <laughs> ja, där kom den. Du, vet du, Innan vi drar vidare. Status. Det, yeah. det, ska vi lyssna lite? Ska vi prata li vi kan prata lite om Docs musik. Vad, ja, ja. vad Doc lider. ja Status. Yeah. Den här har du önskat. Caroline Live- Live, det är viktigt för dig, eller hur? Live är viktigt. Mm. Vill du snart? We love Jan Holmberg, God morgon Önskar Hits FM Wow, nu är vi igång du, Jonas, vad var det där för något? Du, det var status Quo, live av Caroline ja. Väldigt bra ja. det, är en, det är en fruktansvärt skön låt, Men svår att spela Den är svår att spela Tycker jag. Ja, men den är svår att spela Den ja. är väldigt enkel om man ja. sitter och plockar med den Men ja. får till tajtheter Ja, ja men eller hur? av vi pratar om Du, eh, gitarr är ju ditt huvudinstrument jo. Spelar du något annat? Jag spelade trummor en gång i tiden. Ja, det var så att det börja va? Ja. Varför fortsatte du inte då? Mm. Ja vi står stod längst fram. Ja <haha>, Det var så ja. ja. Det var så på den ja. tiden. Ja. ja men du, var du tidigt då? Kommer siken tidigt in i ditt liv? 13, 14, 15 års ålder. Ja okej. Okay. Då... För det var så här, du här, du, du, ja, jag får inte säga att du, att du flyttade till boxen för det gjorde du verkligen inte. Men eh, ni flyttade från Kalmar upp till Ekeby. Vi flyttade faktiskt till Bok. Ja, ni gjorde det första ja. året i Bok ja, ja. ja. Sen blev det Ekeby. Och det Ekeby är, är hjärtat för dig. Mm. fortfarande, oh, det det. eller hur? Ja, ja, absolut. Hur var det då? Att att med samkonst det dialekt, att flyttade upp till, till Bolsham då. Ja, det var hemskt. Det var det eller? Juan sådant. Oh. Ja, nej, det gick väl Det var ja. Det var väl som det var. Ja. Och som det blev. Ja, som det blev. Ja, precis. Och vad var musikmässigt då? När det var när liksom... Var, var det tolv bast eller något sånt där? Nej, så. var det var nog 15, 14, 15. Okay, ja. ja. Och det riktiga intresset, det kom nog faktiskt en sommar. Jag sommarjobbade nere i Kalmar. Ja, okej. Okay. Och... En barnhållskamonat till mig som heter Jan Oldeus Som nu har lirat med Jerry Williams I över 30 år Fruktansvärt ah, okay. duktig gitarrist ah, okay. Men mjuka på somrarna Och då lärde jag mig det här Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu På gitarr ah, okay. Och det håller jag fortfarande på med <laughs> ja, ja. ja, du är lite ödmjuk emellanåt Det, lite, det, klär, det klär dig inte Så. Eh, För du är ju faktiskt Du är faktiskt ganska omtyckt som gitarrist Det får du höra När, när vi är ute och spelar får du höra det, Eller hur? Nu är det väl lödmjukheten som får komma ja, fram Eller hur då, ja, men då kan jag säga att det är bra Du har bra klipp i, i, i gitarren Kan man säga så? Ja, men ah, du, ska inte, du ska inte behöva recensera nej. dig själv Men du, då gör vi så här istället då eh, Dock Time to rock, vad är det för något? Ja, det är ett gubbrockband Kravet är att man har fyllt 50 För att få vara med i den eminenta gruppen okej, okay, ja, ja och det har vi allihopa faktiskt. Ja, vi har det. Även du, Holmbom. Ja, jag är, ja. men jag är ju djungsten. <laughs> är jag yngst fortfarande? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Ska, uh, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi? Nej, jag tror inte jag gör det kanske. Nej. nej, jag är rädd för att jag inte gör det. Det känns lite jobbigt. Ska vi bara gå igenom? Vi, sättningen är... Ja, det är jag då. Jonas Denergård mm. som spelar lite gitarr och sen är det Jan Holmbom på kompgitarr och mm. sång. Mm. Och mellansnack. Mm. Mycket snäck. Ja, sen mm. Lennart Karlsson på bas och Peron Olsson på trummor. Ja. Och, och Perone är det, Vi har ju hunnit med en massa. Det var lite roligt för vi började ju hela vår karriär med en, med en Europaturné. Ja. Sen har bara gått ner för. <här> <här> man, ja. man är på ett slutande plan och då glider man i mål. <här> du vet. Ja, det är så, så är det. Eh, och då kan man säga att eh, är ju vår tredje trummis. Ja. Jättekul att vi har hittat honom. Ja. Kan man säga. Han är ju känd i Mjölbys Under begreppet Skånske Arne ja. Så det är så roligt för att vi har Textade repetitioner Så vi förstår vad han säger Det ja. så, så är det riktigt så farligt är det inte Men det är tur att du kan översätta ibland ja. för ibland förstår man inte riktigt vad han säger Nej då är det, då är det tur att man har bort 20 år i Skåne Ja eller hur Ja, ja men det, det, det går åt Däremot är han ju en brutalt eh, rolig kille Och en, en skicklig batterist han är, men han är rätt underfundig. Ja, ja, han är, det, det är kul. Han är, han är, ja, gillar dem stenhårt. Och, och så ska vi säga att vi hade innan dess hade vi en kanontrummis, Lasse. Ja. Verkligen en kanonkille som tyvärr fick lite problem med sin hörsel. Ja. Det var skit faktiskt. Det var skit. Ja. Men, men han, han är inte han är fortfarande en hangaround kan man säga. Han är, han är nästan med i vårt band fast han inte kan vara med just ja, på grund av det, hörseln det då. Om man kan säga Och sen får vi, måste vi nämna den, liksom vår lilla vår guldklimp som vi har där. När vi står och svettar och det bara rinner och vi står i t-shirt och, och repar så står Lennart i väst och skjorta. Prydlig och bara liksom jag nästan fryser jag Ja, alltså helt, det är helt ofattbart Ja, helt otroligt Men han är lika lika avskylld som han är Lika cool är han i musiken också Han är verkligen viktig för oss Han är stöttepelande grund Eller hur? Ja. Absolut är han det ja. ja. Och det är lite roligt för att Jag hade väl Precis. ingen tanke på att flytta hem till Mjölby Men så var jag på fyndhyllan i Mjölby Och sprang på min nuvarande kvinna Som jag bor ihop med tillsammans Och... Ja, även hon hittade ju mig på fyndhyllan då För ja. att vi ska vara jämlika Ja, verkligen Och då när man började leva Svenssonliv i ett radhus i Mjölby i Slomar, Förstår mm. du, då fanns inte på kartan Men Nej. då började jag tänka på Nu vill jag ha ett band mm. Och då träffade jag Eller jag tänkte på Lennart Vi spelade ihop när vi var 15-16 år Eller hur, Ni... ja. det var ju så ja. Precis så Ja. Ja, fortsätt Ja, Och det tycker vi, han hakade på stenhårt Han blev eldologer och på den vägen är det. Och det, Jag tycker det är skitkul. Ja, det, ja, men det är verkligen roligt. Alltså det här borde fler göra. Absolut, det är, det är förlösande. Ja, det sen fler man ju med lite. Man, I alla fall du och jag svettas ju lite. Ja, mm. ja, det är precis. Det är, man måste ju vätska sig också. Ja. Ja, Lennart han är ju tvungen ut att gå med hundarna ibland. Ja, just det. Ja, om det, om vi, det har vi ju och till och med en låt, med, en låt som Dr. Fidgård gör ganska bra. Du, jag tänkte vi skulle... Dr. Fidgård... Eh, Johnny God har de gjort. Det en brutal version faktiskt. Det är en kanonversion och det är väl egentligen rocklåtarnas rocklåt nummer ett. Ja. Om du frågar mig. Ja. Den är nog basen är mycket, mycket, mycket. Hela status. Mm, ja. bygger på blåstolva upprockar. Ja, ja, precis. Och då det man kan fundera här nu då. Eh, om man nu går... Tänk sig, man, jag, men, jag, men, jag kanske ska gå upp på parken imorgon. Om jag tänker så. Får man höra den här då? Eller? Den får man garanterat höra. Härligt. Yeah. det var det var Johnny Begord. Ja men det, det är väl en man, man ska, det det, det är en grundsten egentligen va? Det är en grundsten eller? verkligen. Nu börjar vi vakna då? Ja, jag känner det också. Ja, det, det, det. Det, här, det här var lite dock tempo skulle jag vilja tillstå. Ja, det tycker jag. Du, varför, varför, spelar vi så, varför spelar vi med så högt tempo för? Ja men det ska ju kännas annars så kan vi ju gå på kasodans på bordet i Norrköping ja. och dansa till ja, ja, Titanic eller något annat. Oh, det är inget fel på Titanic, absolut inte. Nej, men... Sjönk inte de? Nej, det var, det var båten där. Han sa det. För så är det. Det vi vill förmedla är ju deras glädje. Ja. Alltså att vi, vi har ju satans kul för att prata franska. Ja. Eh, och, och, och det vill vi att, att de som, som kommer och diggar också ska känna att vi har. Och vi vill sprida det. Men sen vill vi också att de ska bli lite svett. Ja, vi blir ju svettade. Ja, de så så kopiöst. Ja. Sen har vi ett det där med att vi ska ha kostym på oss också. Det, blir ja, det varmt. är varmt. och så kopiöst det dessutom. Det, det är... Men gå tillbaks. Nu vill vi precis på Dr. Filgård. De ja. uppträder alltid i kostym. Ja, Nej, det är trevligt. Man ska Sekt? vara artig där ja. även på scen Beatles hade kostym på sig. Ah, ja, men sen, ja. Abba hade någon form av kostym också ja. när de slog med ja. Waterloo. <laughs> Kanske. Framförallt när de slog med Waterloo. Ja, eller hur? Det var ju yeah. snyggt. Ja, var väldigt ja, cool. Men så vi ser inte riktigt ut så. Men du, eh, ska vi säga någonting om Paint of Blues? De har ju hållit på 25 år. Som är ett av de här tre banden som lirar imorgon. Ja, Paint of Blues, det är, ett, det är ett gammalt band med, med väldigt duktiga musik. Ja. De har på i 25 år och spelat Så det, det ska bli väldigt kul Och jag tror de, de har en publik Ja, ja En äldre har, publik Jag har aldrig hört dem faktiskt Nej, Jag har missat också ja. men jag vet ju vad det är för medlemmar ja. i, i bandet Ja Det blev ble ble med Christian Lindén fantastisk pipa Han har en makalös pipa där ja. ja Det ska bli kul Och sen degdalar. då det dollar trio. Ja, det trio. De är tre tror jag. Ja, de hette Det kvartetten först det ja. var... Fyra då. Tre. Ja, de var tre, ja, det var ännu roligare. Ja, då kom de väl på att de skulle döpa om sig till trio då. De började ja. Räkna. Ja. Ja, det han, räkna. Ja. det är Lars Stefan räkna. Ja. Det Nej, ja, det är det mjölnbband de har inte hållit på så så jättelänge. Stefan är ju inflyttad och, och Joel är ju från Degdala då. Ja just det. Ivan kommer ner från Gränna. Ja, Gränna, jag. Jag, någonstans där och sånt där. Ja, också en så. Ja, du ser. Ja. Hur jävla sprider det som pesten. Jo. Men, men de, de, har, de, de har spelat mycket nu. De, de har varit ute väldigt mycket och spelat. Det är kul. De har liksom de har faktiskt gjort sitt namn på ganska kort tid. Ja mm. det tycker jag nog De förtjänar ett namn De Absolut. är duktiga och det är ja. svängigt Ja, ja vi, vi har ju till och med lekt med Joel bakom trommorna någon gång också så här. Det var riktigt kul det faktiskt Ja kul ja. Men de är, de, Vad spelar de för musik då? Det är lite mer pop, de spelar ju Abba och de spelar Ledin och de ja. spelar CC Top, det är ju väldigt brett där. Ja, det är lite så här. de är lite såhär after ski eh, på något sätt, om man, jag vet inte om det man, kanske inte är fult att säga så, jag vet inte. Nej, Nej. men de är breda och, och jag kan tänka mig att det är väldigt många som eh, alltså deras musik tilltar en ganska bred publik, kan jag tänka mig. Ja, jag tror det också. Mm. Ja, det är... Det... Och då, då kan man gå tillbaka till doktorn. då. <laughs> men, men vi är man, inte så breda mer än Nej nu, men eller... alltså det, vi, vi vi har kallat årets rockparti för från sjuken sjuken till nutid och det det är väl så. Och, och vi kör ju mycket. Vi kör mycket. Vi kör en, en hel del eh äh, sjuken. Äh, men vi kör ju väldigt mycket status. City och sen ja. går vi faktiskt vi, vi är inne i proggen också Och, ja. och sniffa lite ja, ja. Klart man måste ja, det Klart man måste Absolut, och absolut. Sen, eh, Faktiskt en och annan eh, hitdänga Som var på hitlistorna hitlisterna Eller hur ja, ja visst Med lite lokal prägel också här Ja precis Och då är det så att Per Arne, våran trummis, Olsson Skånska Arne han har, han har önskat sig en låt här som jag tänkte att vi skulle spela Robert Gordon, vad vet vi om honom? I? Robert Gordon är, jag har men jag lyssnar på honom en del. Aha, okay, ja. Ja, han är, är rockig även om han inte är det i den här låten. Ja okay, okay, ja. Jag, jag blixt Gordon men inte samma snubbe, nej. det är inte samma snubbe. Nej. Men samma, samma friss. Sweet Surrender för det ska man säga. Alltså, när ni hör den här, den här låten heter Sweet Surrender. Det Parane inte vet om Elvis. Det är inte värt att veta. Han är en riktig Elvis äh, Aaron Presley freak. Han är. En freak, Verkligen. Faktiskt. Ja, freak, faktiskt. Ja, det är han. Men här kom, då, Så det var lite spännande att han inte valde en Elvis. Att han inte valde Elvis. Ja, det måste vi ta med honom. Men det låter det, Elvis. Ja, det gör det. Ska vi lyssna eller ska vi prata? Vi lyssnar. men Jan god morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, Jonas, jag tror jag har tappat all trovärdighet. Här har vi pratat om upptempo rock och jäkla ös och så spelar vi skånska Arnes sweet sweet surrender. Ja, det är som ja. vi får torka tårarna. Ja, en fin låt var det. Ja, fin en fin låt. En Den går att dansa kasedans till ja, så Ja, absolut. Men det var i Bergen i Norrköping och Köpenhamn jag var där, ja. var sugen på det. Ja. Men du, eh, det, här är, det är ju lite kul. Eh, Lennart då, han fick också önskan låt, vet du. Ja. Och han, han önskade. Eh, Racing Chain eh, Med. Eh, vad hette den snubben då? Mark Colley, eller vad var det för någonting? Jag kan inte ihåg ens. Coll det, ja. Och här är B B Billy Bob Thornton är med på den här låten också. Ja. Skådesvann, ja? Han är en Ja, han är en brutal. Vi, vi vill för det här, är, det här är Lennart som. som eh, Eh, han, är lite, han är den som är bilburen, han, till, han, är, han, han tillhör bilburen ungdom kan man säga en gång för länge länge sedan. Han har en jättefin Ford Fairline, Fair verkligen. Han är, han är en sån där som tycker om att meka och fixa och dona också. Han är en sån där liten hemmapulare. Ja, det, ja det är han faktiskt, ja, det är han. Alltså, han, det. Ja, han gillar det. Putsa. Vi hoppas väl att han har löst sin bas för det snackar om att han skulle fixa sin andra bas där att han såg utterst behagligt vid midsommar <här> då. verkligen. Det här Racing Chain. Det här kommer det är lite, nästan lite halvvägs åt rockabilly hållet kan man säga det? Ja, kanske. Jag, ja, det är lite upptempo Ja, 7 12, vill du snart? Ja. They caught him breaking in the schoolhouse They're gonna test him like a lab mouse He's always been a little strange They gave him 11 months and 29 and change For raisin' Cain No, y'all don't go Raising Cain Pops are gonna fail Gonna wind you until you're Raising Cain Bad on We were the king Now you don't go away the Pops are going to field all around you and you'll away Porque não falo. Eu não falo, não falo, não falo, så nu lyssnar du på morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8 som bygg med mig Janne Holmbom och gäst i studio, studion är Jonas Dinergård eh, som är maestro och sologitarist i eh, gubbrockbandet Dock som tillsammans med Pind of Blues och Degdala Trion bjuder in till årets rockparty i eh, Kvarnparken i Mjölby morgon den 7 oktober start i öppnas klockan och vi håller på ända fram till två en hel kväll med ös från huken till nutid så missa inte det, 150 spänn kostar biljetten och eh, vill du vara säker på att få en biljett så finns det på tikster eh, annars så säljs eventuella kvarvarande biljetter på dörren eh, och vi hoppas på, vi hoppas på vi hoppas på publikrekord Jonas, eller hur? Jag tror på publikrekord Jag ja. tror på fullsatt Ja, vad kul jag ja, Tror, tror du det. det? Ja, det är bra det. Ja, men du är, du, är, du är i grund och botten en positiv själv ja Eller hur? Ja. ja, varför gå i lera och sörja När man bara ja. kan vara ute på hal i Så ja, var det, det glatt, glatt. Ja, ja, men det ligger mycket i det Den kom du på den nu det var ju fantastiskt <laughs> rolig ja. ja, precis Du ja eh, Det här var väl en skönlåt som eh, dox basist eh, Lennart Karlsson hade valt Den var skön ja. det är En sjönlåt Ja vi ska kanske ska ta upp den på repertoar. Ja, vi får prova på den. För det där, just det där med repertoar kan man säga. Vi, alltså, jag tror det längsta vi har spelat i två och en halv timme. Eller något där. kanske lite drygt rent av Över tre kanske var till och med. Ja. Så det, och det är ju rätt många låtar. Så, Men, men så länge spelar vi inte nu. Men, men det är ju faktiskt så att vi är på rätt mycket. Vad är det som gör att man, vissa låtar, är vi på några gånger så känner man så såhär, när du ja Det bara är så Eller hur Ja det, ja, ja, det är något magiskt alltså, Antingen passar inte låten alla ihop ja. Ja. Och det är ju det Det måste ju ha en feeling, en känsla Och en tajthet när du... ja. Sen kan man ju nöta en stund Och kanske ja. få en tajthet ja. Men sen kanske inte den kommer i alla fall Ja men så har det varit några gånger Och, och sen några sen gånger har det man... varit precis tvärtom Man tänkte vad är det här ja. Och helt plötsligt är det en sån där som ja, Den här och den här kan vi inte låta bli Nej ja. Vi, ja, vi har ju vi... provat några slö, sådana där gamla slagdängare och det har ja. nästan suttit med en gång. Men ja. sen gäller det, det det. kan ju även vara tekniska svårigheter Ja, absolut. Ut. Alltså det är ju så, många gånger när man lyssnar på en låt så är det lite slö, så Tänker man säger jävla enkel låt. Men sen när man bara grottar ner i den så säger det Då var ju det som gjorde att låten lät enkel eller verkade enkel. Och, ja, det. det har du ju typ exempel i Caroline med ja. Status Code. Ja. Väldigt enkel ja. låt. Egentligen. Ja. Men den är så tight och måste vara tight för att det ska låta bra. Eller hur? Ja men ja, det är det och det är det. det är det. Så tittar vi på varandra och så grimaserar vi. Ja, ja, det gör vi. Det gör vi. Men ja. vi tittar och så skrattar vi på varandra då vet jag, då är vi att är vi lite på gång. Liksom, så här. Ungefär. Sissi topp spelar vi också. Ja det gör vi. Fast inte den här låten, men vi lyssnar. Rumors run around You know, it takes this town about the to shack outside the green. And you know that joke about it. Just let me know if you want go to that whole mile going to the green. She got a lot of nice girls Mitt i låten Sissi äh, The Grunge heter den här låten va, kan, Vad ska man säga om den här, då? Ja Om man nu ska då, Jag är ingen specialist mm. Det är väl vad man kallar för Texas rock Ja De är ju fruktansvärt De är fruktansvärt coola De är, coola, och de är Du är det närmaste vi har i C -C Top i vårat band Du ser ju nästan ut Om du hade låtit växa skäcket Nu har du ju bara trimma Och beter dig och så där med. Ja jag är lite krantig Nu innan Jag hade faktiskt Sissi Ja eller hur du har? Ja men du, alltså, det här är ju så här gör man inte. Man pratar inte sönder musik, men jag gör det. det är rätt för. för vet, vet du en sak förresten? Jag stänger av den skiten. Jag kan inte det är jättebra, det är jättebra inte det. Tack, tyst så. Vet, vet du en sak, Jonas, att rocken, den kommer egentligen ifrån djävla. Och jag tänkte att vi skulle ge våra lyssnare en lektion i hur en rocklåt byggs upp. Det och jag. nu när ni lyssnar på det här, säger du till Jonas, kan ni säga. Vad är det för band som lirar den här låten? För det är härifrån det här bandet kommer egentligen ifrån punken och rocken. Vi lyssnar. Hej popdiggare! Nu ska ni få en lektion i patologisk rock'n'roll. Först dunkar man vilt på hi-hat-symbolen. På tvåan och fyran slår man ett slag på virveltrumman. Bastrumman på ettan och trean. Och därpå en basgång på elbasen. En raspig kombitarr. Ett piano. inte faller regnet och här faller mjäll Fan vad vi ska rocka när vi kommer hem ikväll g pop rock Barsan får spela både på Men nu ska du på till rock and roll. Vi har blivit på splitten, vi har gått. Vi snygga så det snart, så det sunda snarare idag. Att rocken rollen föddes snyggt och södra i USA. Men vi har bara fixat mig från början och till slut. För vi har tagit reda på USA, ingen syn. Jurkarna kommer från väster oss. kommer från Falun, Allt den kommer från 90 Hej, vad det läcker i ringen, hans Solen är grön, huden är grå. Roken kommer från källen. got that boy from Viris Toy Inter from Chicago Oh no, oh no, no, no Inter Hellebron Jan God morgon. Önskar Hits FM. <går> hits FM. <går> ja, Jonas, vad var det där för någonting? Det här det är rätt kul. nu nu för var det här en, en nyinspelning men av samma gäng i och för sig då, men en nyinspelning inspelning den, den här Det här var kanske en av deras första hits. Ska vi avslöja? man hörde den nästan. Ja, man hörde inte vad det var för Nej. att man Nej. inte var en vi hörde dem i den här gamla utan mer då brukar de köra mera era och... Ja, precis. i ett hus, vid skogen, ja, slut och sådär. Varför var det? Det var moratrask moratrask det, är... och det är... de, de, de, de började ju som ett punkrockband egentligen. Ja lite, ja, lite proggiga. Ja, lite proggiga. Vill man höra den här i originalversionen? För den här är... de har gett ut ett album som heter Retro Rock från 72 till 82. Med nyinspelningar. Men vill man ha den här kan man faktiskt Den ligger faktiskt på Youtube tror jag Man kan googla fram den också Då får man höra den i original Den är mycket ja, skitigare kan man väl säga I den versionen Den är lite skitigare Det här lite är lite ja Du, det börjar ju dra ihop sig Det är ju slut eh, eller, Det börjar ju imorgon Klockan åtta Årets upptakten. rockparty Det här är upptaktet det är Årets rockparty på Kvarnparken i Mjölby Be there or be whatever Yeah. Ja, livemusik, tre ja. band, fyra och en halv timme Levande musik 150 ja. spänn ja. ja, Varmt välkomna ja. Hoppas vi ses i parken imorgon Det hoppas jag Men du, du jag. Ja, ja, vi, kan, vi ska väl vara en, en sväng i, i fall. Du, fall eh, Men jag tänkte att du skulle få tävla ja. du, Nu har du ingen att tävla mot Så att jag bedömer Och du måste ha ett antal så, Och sen, det är lite som konståkning där, det, det är en bedömningssport. Ja yeah. mm. Och just konståkning och Jonas Denegård Känns ju som hand Handen i, i handsken, handsken. Ja. <laughs> Eller hur Okej, okay. uh, du pest eller coola Du får välja uh, antingen det ena eller det andra liksom. Men pest eller coola är ja. samma skit Ja, ja no, precis, det okay. är det ja, men, Säg pigrin eller igdor du, du som men det gillar klass. socker mm. <laughs> <laughs> ja. Ja, Är Vi spelar pest eller med Jonas Denegård Morgon eller kväll Väl. Ja, du, det här är en morgontid i Radio Torshav du, ja. du är redan lost på första ja, Men du är en riktig kvällsmänniska Jag är kvällsmänniska ja. Definitivt jag... ingen morgonmänniska ja, Nej, det är det inte. du inte du... Jag är jag vi, Du och jag vi har rest rätt mycket tillsammans Ja, ja, ja vi, Jag vet inte, vi prata med varandra vid hugget, kanske ja, Innan det... är det bara massa mm. Mm. Ja, mm. Ja. Mm. ja, det är trivsamt ja. <laughs> Fast vi förstår ju vad det betyder i och för sig Ja, ja. ja Du får absolut ingen poäng där Okej okay. Är du ledsen? Ja no. Bra, bra eller, eller, det var ju synd. Hund eller katt? Hund. Ja, fast ni har katt också. Ja, vi har katt också. Ja. Vad heter hunden Stina. Stina, ja. Hon, hon skäller på mig varandra gång. Hon skäller hela tiden, ja. men hon ser ju inte heller. Nej. Nej. Ja, ja, ja se men, se det. men det, vet du, här, det här, här får man rätt oavsett om man säger hund eller katt. Jaha. Vad man tycker om djur. Du är en riktig djurmänniska. Ja, jag gillar hundar och så ja. men man ska nog inte ha några. Jag är ju sån, jag vill packa väskan på tre minuter ja. och dra. Det eller Det funkar hur? inte med djur. Så bor han i <skratt> <Ja>, radhus <skratt> <skratt> ja, eh, eller SQ SQ mm, Ska vi förklara ja, CC Topp eller Status Quo ja. ja men jag håller med ja. Alltså ja. Det, det en, Om inte annat så är det en bredare repertoar Alltså finns mer att plocka av. Ja, nu ett, säga så. Cc är i Topp inte dåliga på något vis. Nej. Men status Nej. ligger mig varmare om hjärtat. Hade jag kastat in flamingo kvintetten där, då hade det blivit riktigt knepigt. Det är en blommor. <laughs> ja, Den här är intressant. Lyssna nu, det här ni som tänker, fan jag ska nog fan bara lira i rockband Gibson eller Fender? Ja, jag är ju Fender. Ja. ja, du är verkligen Fender. Ja, jag är Fender. Du är liksom sådär, ja, Fender, Fenderiot ändrade gjort ja, ja. ja. Jag är nästan eh, gibsonofob ja nej men alltså det, men, eh, om vi tittar vi har ju, vi har ju eh, tre gitarr i, i, i vårt band en, en bas och två gitarrer och det, det är ju att det är fender alltihopa. Vi är som status vi lirar fender till ja. Det är bra. Bara en sång sån vi, vi är som status punkt. Ja precis. <laughs> ja, eller hur? <laughs> Du får, du får rätt för det Och du, du är jättenära att vinna en hel kasse med ära nu, bara det oh. ja, Men då måste du faktiskt vara rätt på den sista Och det, den, är, den är klurig eh, Färnet eller gammeldansk Ja oh. Här kan du snacka pest eller goal Ja ja men, ja. men ja, Eller pigelin eller iglo Ja uh. mm. Men om man nu ska vinna äran mm. så måste man väl slicka upp och säga gammeldansk. <laughs> ja, men du har funnit ett kylskåp. Går du vidare? Grattis. Tack. Ja, och men, men det är ingen fel på färgen heller. Du Absolut. kan Absolut du Jonas, stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i alla. Och så säger vi till varandra, good luck tomorrow. Hoppas vi får fullt hus, hoppas vi får glada människor dit som vill liksom ha en riktig festkväll. Det är det vi hoppas på. Det hoppas jag med dig, Holmbom. Tack ska du ha för att jag fick komma. Ja, varmt välkommen, det här gör vi om. Ska vi prata lastbilar? Ja. Och sen är det faktiskt så att har du en personlig kris, den löser du imorgon på äh, Kvarnparken. Varmt välkommen.